mas dois embora a nova música da começou a tocar na rádio que é pedida, né? Graças a Deus. E acontece que sempre. O anjo com um nos aliançou, hein? O sorriso começa <risos> a tocar. Que nossa, a música nova do Sorriso. Aí os telefones disparam um outro. Que hoje, bom, que bom. E é uma música que eu, na verdade assim, eu sou muito suspeito que eu amo Sorriso Maroto. Aquessa, fica essa coisa romântica que vocês têm, esse, esse amor cantado da forma que vocês cantam, né? O Anjos, é é ela, ela ela ela é uma dessas músicas que fazem parte desse álbum do É a, é, a que... é, a é a primeira música, música de, volta de volta para o Mato furioso. É forte e poderoso, para fumar as coisas que eu vejo as que E a gente vem divulgando com o clipe do show, né, o clima de interação com o público, aquela coisa toda. Então assim, ela tá ela tá tendo uma aceitação realmente de música 100% inédita. Isso isso é isso é incrível, porque ela dá pra gente um ar de renovação, que é o que a gente procura a todo momento. O, o sorriso a gente entende que ele é um grupo ainda em processo de de evolução, de de criação, a gente tá sempre propondo, a gente tá vindo com a cabeça é, cheia de ideias, louco para colocar para fora todas essas coisas. Então quando acontece uma surpresa, a comunhão das pessoas curtirem um trabalho novo autoral, pra gente é tipo, que legal, as pessoas ainda... Que alívio, ainda né? É, é gostoso, a gente se <risos> sente vivo, sabe? સી આપી મેરા